Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Jó reggel kívánok! Melyik országban találtam én Önt? Meg... Németországban? Adásba segíthetem? Belesegíthetem az adásba, mint egy cipőkanál? kanál? És ha nem vagyok Windisch akkor mit tetszik csinálni Németországban? Egy a pán-európai ténés hatállítás 25. évfordulójára emlékező eseményen voltam én a szónok. Tegnap, tegnap jöttem, és most megyek. Mi történt? De mi volt az esemény? Az esemény az a brezdai főpolgármester által szervezett eseményen a határnyitás 25. évfordulójára és a pán-európai technikus 25. emlékeztek magyarok és németek. Önnek ezzel kapcsolatban olyan nagyon sok élménye nem lehet, egy gyerek volt, nem? Igen, de hát elég sok olyan eseményre emlékezünk, amiről személyes... Ó, én ezt tudom, félre és nem, nem, nem, nem, jött, nem jött volna egy ilyen kérdés, csak hogy... Azért ön azon szerencsések, vagy szerencsétlenek közé tartozik, aki ebben a rendszerben már hosszabb ideig élt, mint abban? Hát ez elég egyértelmű, lassan azt is mondhatom, hogy háromszor hosszabb ideig az a rendszerben, mint abban. örülnek neki? Miközben semmi köze nincs ahhoz, hogy mikor született, hiszen azt a szülei és a tervészet tette lehetővé. Valószínűleg... Gényes értelemben egy demokráciában felnőni sokkal jobb mint egy másik Egy más kérdés, hogy rendszerváciás történelmi időszakát 20 évesként átjönni, az biztos, hogy, hogy maradandó jönni. A szabadság, mint olyan, az olyan önnek, mint ahogy egyébként normális ember azt mondja, hogy mint a levegő, mert egyéb iránt a szabadságról csak az beszél, akinek a szabadságát korlátozzák, hiszen a szabadság egy olyan velejárója az életnek, mint hogy az ember egyik lábát a másik után tudja tenni, amin csak akkor gondolkodik, amikor valahogy mozgássérülté válik? Igen, ja, a hasonlat a, regő, a hasonlat abból a szempontból jó, hogy a szabadsághoz való viszonyt alapvetően határozza meg, hogy valaki Érd rabságban és diktatúrával, és ez úgy tekint a szabadságra, hogy bajott arra, és és annak a hiányát, vagy pedig úgy, hogy erre még különösebben tudatosan már nem. De a szabadság az nem mindig a rabság ellentéteként jelentkezik. A szabadság egy olyan lehetőség, amivel az ember az élete folyamán minden pillanatban élhet, amikor például kiválasztja, hogy milyen étteremben megy, moziba megy, vagy olvas, vagy a szeretőjével, vagy a gyerekével találkozik, vagy elmegy a Dunapartra sétálni, vagy ki tudja, mit csinál. Tehát ez egy olyan dolog, ami a hétköznapjaink minden pillanatában benne van? nem én de nyilván van egyfajta belső szabadság is, ami... De ennek a jelentősége óriás. Ami óriás is, ami egy... Ön egyébként mit érzékel? Önnek mekkora a belső szabadsága? <gül> és túl hogy ezt egyébként a személyes tartom, mi azon a határon van, hogy nyilvánosan már nem kicsit szívesen beszélek Róla, elnézést a belső szabadságot ölemlített és ez egy nagyon jó kifejezés köszönöm szépen az elismerést ez a kérdéshez a, kérdés, a hozzásom nem változtat, de azt tudom mondani hogy nyilván azok mentén a, a gyerek mentén a én fontosnak tartok még tudom, hogy van belső szabadságunk, sőt, azt mondom, hogy ennek a adna, belső Amikor azt olvastam a népszabadságban, hogy valóban van a jobb oldalon és a Fideszben is egy erős kritika a lépésemmel kapcsolatban, mondta Lázár János, akivel megpróbáltam felvenni a kapcsolatot a hétvégén, de csak SMS-eket cseréltünk, így aztán nem tudok erre hivatkozni. Engedje megjegyeznem, mondta Csuha Ildikónak, a bírálók némán hallgattak, amikor a Hudmezővásere ügynök listát nyilvánosságra hoztam. Rajtam kollaboráns magatartás számon kérni, aki egyedüli fideszes nyilvánosságra hozta a 3x3-as ügynököknek és az ügynöktartóknak a nevét, azt hiszem, hogy nevetséges és szánalmas próbálkozás. Gulyás Gelgének a munkáját nagyra becsülöm, és iridésre méltóan vegyes csodálattal tekintek arra, hogy neki nincs nála idősebb emberek véleményére, vagy másként gondolkodók véleményére szüksége. Én azt tanultam, meg a politikában a saját hibáimból is okulva, hogy rám fér, ha olyanok véleményét is meghallgatom, akik nálam idősebbek és bölcsebbek. Ilyen purpárléra a Fideszem belül ritkán kerül sor, én ennek a jelentőségét tízes skálán belül egyesre teszem, de ha én Gulyás Gergely lennék, mint hogy Fiala Jánosként nem is, tehát hasonló szituációban sose fogom be a pörös számat, azért kíváncsi lennék arra, ha megosztaná velem azt, hogy amikor ezt olvasta, mit gondol, de leginkább az, hogy mit cselekedett. Leszámítva, hogyha azt fogja nekem mondani, hogy nem olvasta az interjút, mert akkor ebben leegyszerűsítette. Én a... olvastam, mert persze, hogy szülték nekem, és már amikor megjelent, akkor olvastam. Hát, nyilván egyrészt én azért is tartottam ezt a kinevezést meglepőnek éppen Lázár Jánostól, mert én az ő kommunista múlt feltárásával kapcsolatos véleményére és eddig tehát kinevezés megelőző tevékenységére csak elismerésre tudok tekinteni. Az egy más kérdés, hogy rajtam, mert neki benyomtam, nincs, mit számom kérnie, hogy hogy jól akkor a Fidesz azon nagyon kevesek közé tartoztam, akik ebben az kérdésben a frakcióban rendszeresen szembe szavaztak, és a shift-verszével a akták nyilvánosságokra, hozatalára vonatkozó javaslatot, azt megszavaztam. Ha jól 300 az kétszer voltam jelen a szavazáson, és mindkétszer ilyennel szavaztam. Tehát ilyen szempontból tudom mondani, hogy én ebben a kérdésben mindig következetes voltam, és az is maradtam, és korábban a következetes volt. De ben, a helyzetben önök nem férnének el egy livbben? De meg azt mondja, hogy... Akár, vázalás, akár én nem képes kultúráltan viselkedni. Tud. Ó, azt értem, hogy, hogy kultúráltan tudok viselkedni, mind a kettőjükről, mind a kettejüket ismerem, és mind a kettőjüket messze menően tisztelem. A kultúrált viselkedésükről egy tízes korán tízesre vagyok megbizonyosodva, de önök egy olyan közösségnek tagjai, egy olyan politikai közösségnek, ahol egy és ugyanazon dologról itt most olyan mértékben gondolkodnak különbözőféleképpen, hogy én bennem ott van a gyerek, aki, aki nagyon kíváncsian nézi, hogy ez a két bácsi. Hogyan fog megférni egy helyen, amikor egy olyan kérdésben, ami igenis koordinális jelentőségű, nevezetesen, amit ön mondott Zoltai Gusztáv múltjáról, hogyan tudnak kiegyezni, hiszen önök egy és ugyanazon jelenség és egy és ugyanazon személy jelek kapcsán két egészen ellentétes dolgot fogalmaznak meg, és aztán nekem meg kéne próbálnom nem elslisszolni, önt hagyni a tekintetben, hogy egyébként Lázár János igazsága hogyan fér össze az ön igazságával, mert nem fér össze. Ön egy olyan múltról beszél, amely múlt kizárja az ön szemében az alaptörvény preambulumára hivatkozva az együttműködést, amiben egyébként Lázár János egy olyan tevékenységre alapoz vissza, viszontérvként a hódmezővásárhelyi emlékpont tevékenységét illetően, aminek egyébként az önáltali felvetéshez az íg egyatta világán semmi köze. Jé, de én értem, hát nem is gondoltam azt, hogy nekem különösebb nem, tehát ezt mondott kommentálni kell, hogyha valaki elolvassa azt, amit én mondtam, egyébként ez nem csak az alatt, hogy a vonatkozott, és vonatkozik is és elolvassa azt, amit Lázár János ezzel kapcsoló névszaladságban mondta, hogy el tudja dönteni, hogy kinek van igazad. tehát Én szerintem különösebb az. Kommentárt... Én ezt értem, de miután Lázár János elmondása szerint ő bírja a miniszterelnöknek a bizalmát e tekintetben, önnek el kell gondolkodnia, vagy én elgondolkodnék az ön helyében egy tízes skálán tízesre, hogy egy olyan közösségnek vagyok felelős beosztású embere, aki egy nem lényegtelen kérdésben egészen mást gondol, mint az osztályfőnök és az osztályfőnök helyettes. De ha itt az osztályfőnökről ebben az esetben nincs szó, tehát ha valaki a interjút pontosan olvassa, akkor ott szó nincs arról, hogy Lázár János ezt a kinevezést a műszerűek jóváhagyásával tette volna meg, és hogy valaki otban, az erre a kérdés adott válaszát meghallgatja, ami hát elég világosan szólt, hogy a miniszter kell megkérdezni, hogy ez ő döntése volt, akkor ebből sem keletkezhette, vagy ebből sem bohatta olyan minisztere. miniszterelnök valóban provokációnak nevezte Zolta Igusztáv kinevezését, ahogy a Versus.hu írta ön tud erről. Nem. Tájékoztatta nem. a miniszterelnök urat a kinevezésről és azt nem, nem. kommentálta. Nem, nem, én annyit tudok, amit el is mondtam, tehát a minternek azt válaszolta, hogy a kérdésről nem őt kell kérdezni, hanem a miniszterét, mert ez a miniszternek a döntése. Most ebben én azért nem 10%-at azonosulást nem látok a döntéssel, de nem is érzem, nincs, hogy nekem meg kell fejteni. Itt a, a különbség a népzetönbség pont a banás, hogy én gondolom, hogy nem lehet taktikai kérdésként. Már pedig az maradt. A most nem lehet alapvető taktikai, nem taktikai kezelni, alapvető erkölcsi kérdéseket. Ezt nyilván miután miniszteri kinevezésről van szó, ezért egy miniszter megteheti, hogy másképp gondolkozik, és, és alapvetően alapvető erkölcsi kategóriába tartozó és értékite e, kategóriába tartozó kérdéseket nyilváníthat nyilván a taktikai bár, De szerintem, ha ezt teszi, akkor téveddél. ezt világosra tettem. mondta a saját érveit, és szerintem nagyon könnyű igazságot tenni. Nem vagyok a zsidó közéletben jártas, a belső viszonyokat nem ismerem, nem ismerem az elmúlt 30 évet, nem titkolom és nem tagadom ezt, azért szükségem van egy olyan ember, aki ott volt az elmúlt 25-30 esztendőben, mondja az a Lázár János, aki egyébként az én létezésemet tekintve egy nagyon fontos ember, itt most részletezendő és nem részletezendő okokból megfelelő rész aláhúzandó, mondja a 2014-es holokauszt év emlékév szeptemberének legvégén, és nincs egy népszabadságos újságíró, akkor azt kérdezi, hogy ezt nem 2013 decemberében kellett volna -e megtenni, és 2014 januárját így kezdeni. Azt értse meg Gulyás úgy... Ez nem az a lényeg. Én szerintem a szeretés, az, az és én aztán hogy azt is érde magam, hogy Lázaro nincsen a szeretésben, és mi... Engem is Abba is hagyom. Tehát most akkor erre a lóról én csak egy dolgot mondok. Én csak egy dolgot mondok. Ha én Gulyás Gergely lennék, és a parlament alelnöke, akkor én egy olyan kérdésben, mint Zoltai Gustáv személyének megítélése, nem húznám be a Fülem Farkam olyan gyorsan, mint ön, azt követően, hogy egyébként Fülem Farkam meglehetősen kieresztettem a szóképletes értelmében, amikor Zoltai Gusztáv személyétről elmondtam a véleményemet. Miért csak mondom, ön teljesen rosszul interpretálja azt, amit én elmondok, és ha most megegedi, mondaszom szépen. Befogtam a számot. mind a ketten. Mind a ketten meg fogjuk érteni a helyzetet, és sem lesz abban a helyzetben, hogy tévesen inkább tájáztam, amit én Tehát én teljesen világos véleményem az, hogy ez a kinelezés elfogadhatatlan, minden ellentétben áll, amit mi a kommunizmussal kapcsolatosan elmondtunk és hirdettünk, és egyébként összeegyezetetlen az törvény értékrendjével is. Ez egy nyitteri kinevezés, azért nekem nincs arra kompetenciám, hogy ezt a nevezést jóvá hagyjam vagy ne hagyjam jóvá, tehát azt tudom, hogy én ezt a azt a találkozatokat a fenntartom. És hogy világos legyen teljesen, mert direkt nagyon élesen elterjedt a nyilatkozatomban, itt nem Zoltai Gustávnak a fideszhez való viszonyáról... Természetesen, hanem a, hanem a múltjával a kapcsolatban. Jó, mert a politikai sztelt szó más. Nem, ez fel sem betűdött bennem. Fel hogy... De én... Eddig a mazikis csak egy magat, ez a mazikis színősítette az hogy ők egy ilyen embert a saját megcsűrták. Ebben önnek tökéletesen igaza van. Most a kormányoldalat is minősíti az. Abszolút. Egy ember, de Abszolút, ők... csak én egyetlen dolgot mondok. Tartom, egyetlenek tartom, és ellenben, de többet nem tudok. Én ezt tökéletesen értem, de egyetlen egy dolgot mondok önnek, és ez nem az első eset, hogy miközben ön most Németországban egy olyan a kapcsolatban tartott előadást, amikor még gyerek volt, ön egy olyan szellemi közösségnek a tagja momentán, Amely ráadásul a választók kétharmadának bizalmából egy olyan helyzetben van, hogy egyszerre nála van a fék és a gáz, ami egyébként ilyen módon nem szokott lenni, mármint az autóban. Sos nem a fékek és egyensúlyokról beszélek, hanem hogy omnipotens helyzetben van, gratulálok hozzá és nagy felelősséget kívánok hozzá. Az, hogy ebben a szellemi közösségben én nem tapasztalom azt, hogy Lázár János megnyilatkozása után ez a vita folytatódott volna, mert hogy ez egy elvi jelentőségű dolog. Olyan elvi jelentőségű dolog, mint amilyen elvi jelentőségű dolgodnak találta a Norvég alappal kapcsolatos tevékenységét a miniszter úr. Tehát én, ha ennek az osztályközösségnek tagja volnék, szívesen lennék egyébként külső tagja, belső tagja nem, akkor azt mondanám, hogy ebben a jelen állapotban ezt a helyzetet nem lehet hagyni. Én értem azt, hogy ön ezt nem akarja tovább kommentálni. Ebben a kérdésben nem folyik vita egyébként a idejezben. Tehát most a, a, egy, egy pártban folytatott vitának bizonyos részei e kerülhetnek a nyilvánosság elé, vagy akár azt is, is meg lehet tenni, amit a konkréti megtettem, hogy őket a nyilvánosság elé viszek bizonyos ügyeket. De másnap ugyanaz a véleményünk nekem, és nem a nyilvánosság elé viszi, a párt belső formain teszem el említést, ahogyan egyébként utány választási kampányban bár annyira nem úgy tűnik időnként, naponta jár mindenki idézet fórumokra, beleértve engem is, ott is a kérdések, teljesen nyitottan meg. Azt kérdezem öntől, hogy vajon a Kehi jelentésnek október 15-ére halasztás összefüggésben lehet-e az önkormányzati választásokkal, mert hogy egyébként a Kehi jelentés nem szeptember 30-ára fog elkérülni a Norvég alappal kapcsolatban, hanem október 15-ére, ez egy tegnapi, teljesen saját információ. Fogalmam sincsen, nagy bizalom, remélem, hogy nem választásokhoz igazít. Eh, amikor a miniszterelnök úr azt a választotta a Mazsi mazsihisznek... Oké, okay, amikor a Mazsi Hisznek azt a választotta 2014. februárjában, a kampányidőszak megidő, megindulása idején a miniszterelnök úr, hogy most a, a szoborról ne vitatkozzanak, mert kampányidőszak van. Amikor Tarlós István kinevezte másfél évre Eszenyi Enikötembő, ő egyébként belement, mondván, hogy kampányidőszakban ne legyen új igazgatója 5 évre, vagy ki tudja hány évre a VIX-színháznak, akkor ő mit, mit gondol arról, hogy ebben az országban kampányidőszakban belét, vagy azt mondják, hogy mindig kampányidőszakban, itt megáll az élet? Nem, de én szerintem a nagyon nagy különbség van, főleg a Márci Megszállás, Németország Megszállás áldatai, meg az az ügye és a kehi vizsgálat között, mert egyik... Nem akartam egy előségjelet raktni. Gyakorlatilag az tiszta jogi feladat, egy... A pénzek felhasználásának jogszerűségével kapcsolatos jó kivizsgálat, ami ilyen értelemben semmi összefüggésben nyilván nem állhat a választásokkal, a másik ügy pedig egy olyan vitározott valóban okot, kölcsönös érzékenységgel, mint két oldalon, ami amiben a választási kampányt nem volt szükséges megterhelni. Tehát az egyik esetben szerintem ez a miniszterkéleményhez indokolt, a másik esetben meg egy tisztán jogi alapokon nyugó vizsgálat eredményeknek a nyilvánossága hozása nem tükkött a választásoktól. Azt kérdezem Öntől, hogy Ön mit gondolna akkor, ha ő lenne egy és szeptember 30-a lenne, és telik múlik az idő, és egyetlen újságíró se érdeklődik afelől, hogy az a kehi jelentés, amiről Lázár miniszter úr azt mondta, hogy köznyilvános lesz, és amit Lázár úr mond, az egyébként meg is valósul, és egy félreérthető mondatot nem teszek, az egyéni ismerettsége vokán se tehetném, Arról azt mondja Csepregi Nándor, hogy neked Jánoskám elmondom, hogy mi történt, elmondja a történetet, ezt nem mesélem el, hiszen nem vagyok Csepregi Nándor, de a dolog lényege az, hogy október 15 -ig, ig meghosszabbították a határidőt. Mit gondol ön annak az országnak a felelős sajtójáról, és arról a felelős ellenzékről, amely Üptre kimegy az utcára, de aznap, amikor egyébként egy olyan jelentéshez juthatnának, amely egyébként kimutatná számukra a fekete hogy a hatalom egyik fontos szervezete mit gondol a norvég. A és abban dolgozó al alapítványok működéséről az, hogy a az, hogy a kérdés a kérdés Nem hogy a kérdés az, és a kérdés a kérdés az, is. a magyar, magyar az, hogy hogy abban ugye egyetértünk, hogy ha tud bármit is Szanyi Tibor tevékenységéről, ahogy golymotorosokat és azok hozzátartozójét az Európai Unió pénzén megvendégelte egy egyéni fogadás alapján, hogy ilyen embernek a hazai politikai életben képviseljen bármilyen pártot Magyarországon vagy Nyugaton, nincs helye. Én elég régóta, már erre ügyet jóval megelőzően az a véleményem. Szanyi Tiborról és az ő tevékenységére tehát azt kell mondani, hogy ez a történet csak megérősítette az hogy korábbi de ugye abban egyetértünk, hogy ez az országra vet árnyékot, nem egyedül Szanyi Tiborra és a szocialista pártra nem egyetért, nem Szanyi Tibor az országra én a legteljesen mértékben fel vagyok háborozva és kifejezetten szerencsés tennek találom a gulyást, hogy a Szanyi Tibor nem a Fidesznek a tagja Értem, hogy történtek. Maximálisan föl vagyok háború. És mit szól ön ahhoz, hogy fogta magát új helyi István, aki egyébként szintén ennek a közösségnek a tagja, neve párt és az Olafhoz az Európai csalás ellenes hivatalhoz fordult, mert a kormánypárti politikusok az uniós támogatásokkal kampányolnak az önkormányzati választások előtt, és itt az ön személyét épp úgy említették, mint tálali Andrást. Mit gondol Ön erről? <gül> Egy Olyan pártról beszélünk, ami gyakorlatilag már középpárként csak egy mérhető Budapesten, és itt nem sikerült ennyi fölgálás. Itt álljunk meg egy pillanatra. Itt álljunk meg egy pillanatra, jó? De várjon egy másodperccel. Ujjásul, várjon egy pillanatra. Én a magam részéről a médiabeli nagyságomat illetően kisebb vagyok, mint a szocialista párt. Attól még lehet igazam. Hát nehogy már a, miért de. a nagyság határozza azt meg, hogy valakinek a kritikájára adni kell le, vagy sem. Nem, de én úgy gondolom, hogy, hogy az ilyen jellegű lépések, mint amit mondjuk most új is tett, az pontosan beilleszkedik abban a sorba, a az MSZ-téma már a és státuszájér kell, hogy küzdjön. Ez már egy másik mondat volt. De az a mondat, amit az előbb mondott, az elmondhatja különböző rádiókban és tévékben, itt nem? Hiszen önt én akkor is sokra értékelném, ha egyébként a Fidesz közben egy törpe pártá válna, hiszen az ön személyét nem az pártja nagysága határozza meg. Tehát én, tehát én, a tehát én nem azt mondtam, hogy valakinek kisebbségből vagy kispárti létben ne igaza, hanem arra utaltam, hogy nem véletlen, hogyha ilyen szintű politikai akciókkal próbálkozik valaki, akkor az már a középpárti létét is üdöztett el, hogy sem búcsutinkat meg. Talán Tatán vagy Tatabányán, de majd ki fog javítani, hogy hol szólalt ön nem. fel. Tessék? Tatán. És utána aztán arra kényszerült, vagy nem kényszerült, megfelelő rész aláhúzandó, önnel beszélgetek, el tudja mondani a saját szavaival. Nem kényszerültem. Köszönjük? Nem kétszerültem, igen. Nem csak, hát én láttam utána, hogy ő elmondta, hogy azokat a szavait, amit ott mondott, félreértelmezték. Igen, hát ez történt, de ezért emléknek a látom, hogyha esetleg Katai Fidesz nem követő hallgató, nem tudom, hogy miről van szó, akkor az Indexnek a rendkívüli színválasztudósítása az a főcímmel tudósított az eseményről, hogy... Én megszenyegettem a, a választópolgárokat Ez arra hivatkozással, hogy a, azt mondtam, hogy az ellenzék magatartásából azt látjuk, hogy a esetleges önkormányzati választási győzelmeket nem a választópolgárok szolgálatára kirányra felhasználni, hanem olyan iszvállásokat akar kiépíteni, ahonnan támadhatja a kormány. Jó, de ez a puding próbálja az evés, ezt be kell várni. Nagyon fontos, nagyon fontos hogy de azt mondod, hogy szemben az mszp Lambert a kormány független attól, hogy egy település vezetője ellenzik egy kormányt, mert egyformán fog viszonyulni mindenkihez. Most aki ellen fenyegetést lát, az vagy alapvető szövegértési képességekkel nem rendelkezik, Magyarul, Tálai Andrások az a mondotta, amely szerint nagy a tétli, az a megyei önkormányzat tudja elérni céljait, amelyik képes együttműködni a Fidesz KDNP kormányjal a megyik fejlesztésében a megyei önkormányzatoknak lesz a legfontosabb szerepük tette hozzá. Kicsit furcsa mondat, de ezt most tegyük félre. Valójában rossz az, aki rosszra gondol, itt az együttműködés, a kooperációnak a fontosságát hangsúlyozzák, és ahogy mi is tudunk együttműködni, miközben ön a Fidesznek egy beosztású embere, én pedig párton kívül vagyok, ugyanezt mondta Tálai András is. Ez az önkormányzat bármilyen színezetű Igen, lehet, a fontos nem az, hogy együtt nem tudjanak nem működni. is hallottam valamit Tálai András mondott, megvizsgálom, hogy ő is ezt mondta, vagy mondhatta, de még nem hallottam szó szerint, azt tudom, hogy én mit mondtam. Én nekem az állításom hogy pontosan az volt, hogy szemben a szocialistákkal, emlékszünk, Van Mónikának arra hihetté vált bennyilatkozására, amit nem tudta, hogy valaki felves nem a sajtó a ahhoz hogy, hogy Függet, na, attól, mi az önfeláti választások eredménye a pénztől fogják osztani, és nem a Fidesz. Hát én pontosan ezzel szemben fogalmaztam meg azt állást, hogy akkor már igenú viszonyul valamennyi település, ez egy más kérdés, egy településvezető, vezető, hogyha nem kormánypárti, akkor azt a felhatalmazást, amit a helyben a helyi közhatalom gyakorlására kapott, arra használja fel, hogy együttműködjön a kormánnyal, vagy pedig arra, hogy jelenző egy a, Még... a szocialista párt és az ellenzégi pártok nyilatkozataiból, hogyha az elmúlt heteket alatt figyelte, akkor a, nyilvánvalóan arra lehet következtetni, hogy ők egy olyan politikai pozícióknak tekintik, ahonnan kormányra szembeni ellenállást szerveztetek, és az az, ami szerintem alapvető tévedés. Azt kérdezem öntől, hogy ami az ellenzéki oldalon történik, mármint a Fideszhez képest az ellenzéki oldalon, azt mindenki egyéni íze alapján dönti el, hogy kommentálja-e vagy sem, hiszen az, ami a demokratikus baloldalon történik, ahogy ők nevezik magukat, nem tudom miért, azt végül is meg lehetne hagyni egy olyan színházi előadásnak, amihez az ember nem fűz kommentárt mondán önmagáért beszél. Igen, egyrészt azt, hogy a demokratikus baloldalnak nehezen falukra indoport szerintem indokolt, mert olyan erős mert demokratikus vannak, hogy jó ezt újra és újra hangsúlyozni, hogy nem azokkal van dolgunk, akikkel korábban. A másik része meg kétségtűz azt a ingyen kavarét, amit mondjuk falus Ferencnek köszönhetünk heteken keresztül, ha azért hálásak lehetünk a baloldalnak. Igen, csak és egy dolgot ne felejtsen el, hogy az, ha... az utolsó 13 naptól megfosztottam, még hátra lett volna ebben. A e, falus Ferenc nem egy nemecsek. De Falus Ferenc az elmúlt hónapok folyamán olyasmit nem tett, amiért politikailag, amiért egyébként azt a gúnyolódást, amit megtettek vele kapcsolatban, megérdemelt volna. Én ezt az emberi minősége mellett mondom, politikailag ugyanis annyira fajsúlytalan volt. Én megérdést a, a, a politikai teljesítményre tettem. De nem volt neki politikai teljesítménye? Nem volt politikai teljesítménye? Azt mérleg nem mérte? De... Vitatkozom kell, mert én azt, amit 6 héten keresztül csináld, ezt egyfajta politikai Igen, csak én azt gondolom, hogy kontraproduktív lehet valakit, aki egy szerencsétlen, egy politikai hulla. Az egy másik kérdés, hogy milyen felelőssége van a pártoknak és saját magának. Hát magának van, mert egy cselefő képes. akarom hangsúlyozni, és a kérdésre is erre hogy elsősorban természetesen nem egy a feladatra... Talán kihentetően alkalmazan embernek van felelőssége abban, hogy ez így alakult, hanem azoknak a pártoknak, hogy őt erre a célra... Ön egy, önt egy elegáns, okos embernek ismertem meg, egy elegáns, okos ember, és mindenki, aki elegáns és okos ember, kétszer meggondolja, hogy mennyit személyeskedik, mert a személyeskedés valahol e, olyan reakció szül, amely ellentétes azzal, mint ami az ember célja volt akkor, amikor utólag azt mondja, hogy elnézést, ezt a megjegyzést talán se kellett volna tennem. Én remélem, hogy nem tettem talusseletesen személyében e sértő megjegyzést. Ugyanakkor hiszem, hogy az őtinte beszélgetéssel azt eltartod, hogy aztán kijelenthető, hogy ő nem volt alkalmas úgy polgármester jelölt. Ön mit gondol arról, ami Kovács Béla személyét illeti és a, a Jobbik léghajóját? Tehát hogy a Jobbik léghajóját milyen mértékben húzza Kovács Béla személye? Lefedé. Szerintem jelentős mértékben, és az előbb az Indexen negatív megérzést tettem, akkor főzőn hogy hogy kerültek ilyen információ birtokába az a cikk, ami az Indexen Kovács Béláról megjelent, az nehezen tűnik a lényegi állítások tekintetében, és hát a jobbik az, ami mindig a baszág függetlenségét, a rendszerintás fontosságát, a befolyásmentesség kizárólagosságát hangsúlyozza, nyilván ebben a helyzetben. Mm, mert nem szóval Keretes mehéz. szerkezetűek leszünk, mert Lázár Jánostól kéne kérdeznem, de ő nincs itt, nem tudom, hogy ön érte hozzá Novák előd, Akinek az észjárása azért egy nagyon furcsa észjárás, de sok mindent lehet mondani, de nem egy értelmetlen. Valaki azt mondta a Kosut Rádió egyik mikrofonálványának, a mikrofonálványról azt kell tudni, hogy nem kérdez, hanem nagyjából azt mondja, ami elbárható tőle, vagy amit a fülébe sugnak. még miatt visszakérdez, hogy én miért személyeskedett. De befejeztem. Tehát Osztára, nem. A személyes meg tartózkodjunk ezért. Helyes, vissza is mondtam, töröltem. Töröltem. Uh, töröltem, tényleg töröltem, hogy uh, egyéb iránt a titkosszolgálatoknak az lett volna a feladata, hogyha Kovás Béla személye tényleg olyan, mint amilyennek ennek feltüntetik, hogy akkor erre figyelmeztessék a jobbikot. Az ön uh, tudása szerint én a tudással nem bírok. Uh, a titkosszolgálatoknak van olyan kötelessége, hogyha valaki egyébként ilyen gyanúval terhelt, akkor figyelmeztesse a pártot, hogy egy olyan ember közeledik hozzá, Akivel a következő veszélyek járnak együtt, ABCD, EFGH, és nem mondom el az összes betűt. Én nem tudom, hogy jön egységre, de arról sem tudok, hogy a konkrétes a szagátok, meg tudomásra volna arról az ügyről, amit, amit szipattam. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, és a jövő héten is számítanék ördre. Köszönöm szépen, a rendelkezésre. Én köszönöm szépen, jó utat kívánok visszafelé. Köszönöm, viszont, viszont hallásra. Viszont hallottak. Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Tengermégy tiszteleten Fiala János vagyok is, Móra Veronikát keresem vonalban van Azt árulja el nekem, hogy mi a helyzet? Egyetem merre járt? Merre tetszett járni? Én az elmúlt két hétben az Egyesült Államokban voltam, egy tanulmányúton. És ön írta az Obama beszédét? Gondolja, <gül> hogy ennyire vagy ember vagyok én? Nem tudom, csak kérdeztem. <gül> Nyilván nem. Akkor azt kérdezem, hogy ön, a, ön rokon el Móra Ferencnek. Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert a családom belül nézett vannak bizonyítani, nem tudom. Elnézést, mit mond a családfa? Nincsen tehát nincs, nem tudom kimutatni. De vannak olyan vélekedések, melyek szerint rokon, és vannak olyan vélekedések, melyek szerint nem? Pontosan, igen. De valami hitelt érdemlő bizonyíték, vagy annak az ellenkezője? Egyik sincsen. Szóbeszéd van. Tegnap egyedüliként megtaláltam Csepregi Nándort, aki tájékoztatott arról, a körülményeket itt most nem említeném, nem is annyira lényegesek, hogy az a kehi jelentés, amit szeptember 30-ára ígértek, és amiről azt mondták, hogy utána a sajtó nyilvános lesz, pontosabban mondva nyilvános, az október 15-én fog Lázár János asztalán landolni. Ennek ön tulajdonít a -e jelentőséget, vagy annak tulajdonít a -e jelentőséget, hogy majd ez a jelentés meg lesz, tényleg sajtó nyilvános lesz, és fogunk tudni róla beszélgetni? Hát dicsérjük a napot, de azért azt meg kell jegyezni, hogy ugye mondtak már augusztus végét, szeptember, közötti, szeptember végét a jelentés elkészülésére. Most egy újabb határidőt hallgattunk, ami most már ha jól szám, a jól szamal talán. Azt kérdezem öntől, hogy jelen körülmények között, amit ha gondol, akkor részletezhet, e, szívesen hallgatom, függetle attól, hogy maga a téma nem szívderítő, mármint a téma szívderítő, a körülmények nem feltétlenül szívderítők, tehát jelen körülmények között a Norvég alap civil pénzeinek elosztásával dolgozó alapítványok, ha egyáltalán ön megteheti, hogy más alapítványok nevében is beszél, milyen körülmények között tudnak dolgozni, és milyen körülmények veszik egyáltalán őket körül? Hát válasz az, hogy feszült körülmények között. A feszült az mit jelent? Ö, na, az azaz az szeretem kezdeni, hogy először is, hogy dolgozunk. Tehát a norvég szívő támogatási alap működése ö, ugyan nehézségek árán, de azért továbbra is ö, folyamatos. Ö, tehát írjuk alá az előző körben támogatott szervezeteknek a szerződéseit illetőleg fut az éppen aktuális pályázati felnyívás, aminek nem melles lett pont október 15-e a beadási határideje. A csapat az működik, és hát azt is érezzük, hogy nagyon sokan szolidarizálnak velünk, támogatásukról, együttérzésükről, biztosítanak, és azt kérdezgetik, hogy mit segíthetnek. Úgyhogy ez így. De alapvetően önöknek abban lehet segíteni, hogyha nem segítenek, hiszen az önök tevékenysége, az egy szakmai tevékenysége, ez a miben segíthetünk, ez a fontoskodás alapesete. Hát talán azért a nem a fontoskodásnak nevezném, inkább együttérzésnek, de az tény, hogy gyakorlati, tevőleges segítséget valóban nem nagyon tudnak. Jó, hát ugye itt az együttérzéssel azért kell vigyázni, ráadásul erről én is biztosítottam önt, mert ez az együttérzés, ez automatikusan viszi önt egy olyan politikai mező felé, amelynek tudtommal sem ön, se az alapítványa nem akar ágense lenni, márpedig pediglen ott vannak a határon, egy részük talán már be is lóg a másik országból. Én abszolút nem a pártokról beszélek, és az ő se. hanem egyszerű emberekről, magánszemélyekről civil szervezeti barátokról és hasonlókról, tehát... Uh... Valójában azt kérdezem Önt, hogy ez a mostani helyzet azért ékes bizonyítéka annak, amiről más vonatkozásban okos emberek szoktak beszélni, hogy az a civil társadalom, amelyre az ember alapozna, a sejt szinten jelen van, hiszen én egy nagyon fontos sejtjével beszélek személy szerint is, de nem abban az állapotban van, amiről nagyon sokan azt mondanák, hogy ideális lenne, E, és most nem egyszerűen az ökotás alapítvány és az ökotás alapítvány céljairól van szó, hanem arról a civil világról, amely civil világ egyébként a hátán hordozná azt az országot, amelyben él. De nekemben teljes mértékig igaza van, és tulajdonképpen ez a mostani helyzet, ugye minden rosszban van valami jó, ez arra jó, hogy rávilágítson arra, hogy melyek a magyar civil szektornak a gyengeségei, amely gyengességeket hosszú időn keresztül egy viszonylagos biztonság és viszonylagos kényelem ö, elfedett, vagy nem ö, eltakart, nem tett láthatóvá. Most ezek a gyengeségek nagyon erősen. Lát. Igen, de abban ugye nem fogunk egymás életek, hát lehet, hogy vitatkozunk, hogy ön egyébként látja azt, hogy azt követő, hogy erre rávilágítottak, alapvetően változik a helyzet, hiszen én azért nagyon szomorúan tapasztaltam azt, amiből nem bontam le messze következtetést, hogy amikor én odaengedtem önhöz a kisdedeket, hogy kérdezhessenek öntől, jó, az egy meglehetősen áldatlan körülmények között lebonyolított műsor volt, mert eső volt meg a rádió, hol szólt, hol nem szólt, meg egyebek, de olyan nagy érdeklődés nem mutattak ön iránt az emberek, és én ezen a magam részéről egyszerre csodálkoztam, és egyszerre nem, de szoros összefüggést láttam azzal, amit a valaki jelentéssel, amivel az előbb szembesítettem önt, és amivel kapcsolatban ön nem mondott alapvetően nemet. Továbbra is sokat mondani, hogy igen. Tehát ugye a magyar civil szektor elmulasztotta azt, hogy komolyabb társadalmi bázist építsen magának. Ennek számos oka van külső és belső okai egyaránt, én azt gondolom, hogy ennek a helyzetnek a, pont az a, a jelentősége, hogy ráébredhet sokakat arra, hogy ahogy eddig működtek a civil szervezetek, az a továbbiakban nem fenntartható, új utakat és módokat kell keresni, és ezeknek az új utaknak és a módoknak alapvető része kell, hogy legyen, hogy a társadalom úgymond az emberek felé való kapcsolatokat a társadalmi beágyazottságát a civil szervezeteknek meg kell erősíteni, és ebben elsősorban nyilván maguknak a szervezeteknek van tennivalója. Hogy ezt milyen körülmények között fogják tudni megtenni, milyen segítséggel, milyen eszközökkel, ez még egy kiforróban lévő dolog. Ha már itt tartunk, akkor... hat a hat azt meg öntről, és ha visszakérdez, akkor tudok rá magyarázatot adni. Soros György személye azon bizonyos együttműködési keretben, amiben Önök dolgoznak, tehát a, a célokat tekintve, valahol Soros György személye, vagy bármilyen pénzügyi szervezete megjelenik-e, vagy sem? Hát a mi munkámban közvetlenül nem. Tehát nyilván itt... Az ő személyt, illetve az ő szervezeteit, az ő alapítványait megpróbálták az ízbe be, belekeverni. Uh, annyiról van itt mindezesen szó, hogy azok az értékek, amit ő vall, illetve az, amit az ő alapítványai vallanak és amelynek mentén támogatásokat nyújtanak, azok egybeesnek bizonyos szempontból, a Norvég civil támogató. Igen, igen, sejtettem, hogy ezt fogja mondani. Azt kérdezem öntől, de ha nem akar, akkor ne nyilvánuljon meg. Ugye annak idején, amikor a soros alapítvány abban a formában, ahogy itt volt, kivonult, azt mondta, bevégeztetett, amiért mi itt voltunk, az megvalósult, a mi tevékenységünkre a továbbiakban nincs szükség. Ez a mostani helyzet nem azt mutatja-e inkább, hogy magánszemélyeknek, akik megengedhetik maguknak, legyenek azok külföldiek vagy magyarok. Mégiscsak el kéne gondolkodniuk azon, hogy vállaljanak egy olyan tevékenységet, mint amilyen tevékenységet, nem azt mondtam, hogy pont olyat, de mint amilyen tevékenységet a Soros Alapítvány egyébként vállalt, mert hogy az, amit akkor mondtak, lehet, hogy idejét vált, és mégis szükség van erre. Tényleg nem csak ő mondta ezt, tehát több más olyan támogató szervezet, akik a rendszerváltás körül után nagyon sokat tettek itt Magyarországon a demokrácia fejlődéséért, azok úgy látták, hogy igen, az ezre forduló után EU csatlakozással... Igen, de nagyjából abban egyetértünk-e egymással, hogy proforma, ez a társadalom teljesített különböző kritériumokat, de facto azonban ez nem volt meg. Tehát amikor proforma meglátták ezek az alapítványok, hogy megvannak az embriónak azok a kezdeményei, ami alapján ebből egy egészséges ember lehet, akkor jó jóhiszeműen kimentek, és amikor kiderült, hogy ez az embrió, azért tud torzulásokat mutatni, akkor már nem gondolták azt, hogy visszajön. Ilyenek. Hát igen, bár ez is változhat egyébként a, a mostanában fényében, és amit az előbb mondott, hogy uh, akár magánembereknek, akár alapítványoknak uh, felelősségük lenne abban, hogy uh, a magyarországi civil szektor tovább lendítsék ezen a mostani helyzeten, ezzel maximálisan egyetértek, és bízom benne, hogy lesznek mások is, akik ezt felismerik. Volt egy nagyon furcsa pillanat a Csepregi Nándorral folytatott utolsó beszélgetésnek, amely nagyon érdekes beszélgetés volt. Egy Lázár Jánossal folytatott beszélgetésre rímelt. A Lázár Jánossal folytatott beszélgetés az korábban arról szólt, hogy a sajtót, amely nem teljesen piaci viszonyok között működik, hogyan kéne támogatni az államnak, és ebben anortodox nézet. Vallott Akolázár János nem is az valósult meg, tehát ő nem azt mondta, hogy virágozzik minden virág, de nagyjából azt mondta, hogy az államnak ez ügyben nagy felelősséget és nagyobb pénzügyi ráfordítást kellene vállalnia. A Csepregi Nándorral folytatott beszélgetés pedig arról szólt, hogy vajon a kormányzatnak nem kell -e elgondolkodnia a civil szervezetekkel való együttműködésében, a norvég alap kapcsán vagy attól függetlenül, de azért kicsit kapcsán, hogy az a finanszírozás, ami civil alappal, az a civilekkel van, az egyébként jól működik-e, különös tekintettel arra, hogy maga a cöf az egyik vezető munkatársa egy olyan e, alapítványban, vagy egy olyan pénzosztó szervezetben fontos ember, e, ahol az ember azért azt feltételezné, hogy olyan fajta politikai elfogultság, mint amit a CÖF e, egyik vezetője tanúsít, az nem biztos, hogy jól, vagy e, hasznosan tud összeférni azzal a tevékenységgel, ami egyébként a hétköznapi munkája. Hát nyilván nem véletlen, hogy a norvég civil támogatási alap esetében a támogatók ragaszkodtak ahhoz, hogy államtól független szervezetek bonyolítsák le ezt az alapot, vagy működtessék ezt az alapot, nem csak Magyarországon egyébként, hanem majdnem minden országban, ahol ez a támogatási program fut. Tehát ők is felismerték azt, amit mások is felismertek, hogy a civil szektor akkor működhet egészségesen, hogyha a független nem állami forrásokból és nem az állami uh, prioritások, szempontok mentén való támogatásokkal uh, tud élni. Ez a szerte a világon így van. Uh, Magyarországon, de általában a közép-európa a nagyobbik részében sajnos ez a független támogatói szektor az 20-25 év alatt nem fejlődött ki olyan mértékben, ami mondjuk így egészséges lenne, vagy ami lehetővé tenni azt, hogy egy független, függetlenebb, szektor létrejöjjön és tartósan meg tudjon erősíteni. Néhány konkrét kérdést tennék föl, olyan mértében válaszoljon, bár eddig mint az ügyvédje jelenlétében is válaszolna. Azt kérdezem Öntől, hogy a politikai szféra ajánlott-e Önnek mikrofonon kívüli beszélgetés szándékosan azt mondom, hogy nem különalkult, semmi különalkú. volt-e olyan beszélgetése, amelyben ennek a helyzetnek a pacifikálásáról volt szó és amely nem volt sajtónyilvános? Sosem nem Egyébként, ha ajánlana ilyet, a politika hajlandó lenne elmenni, legfeljebb nem egyeznének meg. Természetesen. Mi ajánlottuk is egyébként a korábbiakban, de erre soha nem volt fogadókészség vagy igény. Akkor menjünk egyel tovább. Nincs nyoma annak, hogy a Magyar Állam 2008-ban hozzájárult volna a Norvég civil pályázatok lebonyolítójának, vagyis az őkotárs alapítványnak a kiválasztásához, pedig ezt a pályázati rend előírja. Ez habban, hogy bocsánat. 2007. májusában uh, zajlott um, az akkori Magyar Intézményrendszer, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, illetőleg a támogatókat képviselő finanszírozási Lemanizmus oda között az éppen aktuális éves egyeztetés, és ezen az éves egyeztetésen, illetve az előkészítő megbeszéléseken született egy egyesség arról, hogy uh, kell egy külön civil alapot létrehozni, és hogy ezt kifejező közvetlenül a finanszírozási mechanizmus iroda fogja meghirdetni ennek a lebonyolítására vonatkozó pályázatot. Ennek van írásos nyoma, hogy ezt a magyar kormányzat vagy a kormányzati ellenőrzés hivatala miért nem találja, azt én nem tudom, de mindenképpen a döntés az megszületett, a döntés az a két fél közötti egyeztetés folyamában született meg, tehát tényleg nem tudom, miről beszélnek ebben az ügyben. Mennyiben akadályozza az alapítványok működését az adószámunk felfüggesztése? Hát ez egy hosszabb történet, és ebben nem szeretnék most nagyon részletesen ö, belemenni. Az biztos, hogy megnehezíti. Ö, nem csak az ez az inkább a pénzelosztást nehezíti, vagy az egyes alapítványoknak a működését? Tehát a személyeknek, a bennem működő személyeknek a működését alapvetően mit nehezít meg? Hát alapvetően maga a még önmagában nem feltétlenül nehezíti meg a működésünket, azonban a felfegyesztést azt követheti az adófámnak az eltér kitörlése, ami viszont lényegében véve mindenfajta pénzügyi tranzakciót lehetetlenné tesz. A norvégok átutalását is. Az a munkás, hogy az pont nem. Ugyanis a norvégok átutalása az nem az okkatás alapítványon, vagy bármelyik alapítványon keresztül történik, hanem közvetlenül a támogatóktól uh, jutnak a... Ezt annak idején a bizalmatlanság szülte vagy véletlen alakult így? Um, ezt nehéz megmondani, nem, nem bizalmatlanságról beszélnék, de már amikor elindult a program, akkor ez volt uh, eredetileg is a, a, az eljárás. Uh, tehát ez nem egy Magyarországra specifikus. Oké, okay, bíróságon megtámadható egy adószám felfüggesztése, vagy egy adószámot mennyi ideig lehet felfüggeszteni? Uh, a bíróságon ez megtámadható, tehát a, először is fellebbezni lehet magánál az adóhivatalnál, ennek megvannak az eljárási határidejei és a fellebbezés sikertelensége esetén lehet bírósághoz fordulni is. Ez most hol tart? Köszönj? Ez most hol tart? Ö, bocsánat, a telefonommal történt valami itt. A... Azt kérdezem, hogy ez most hol tart? Uh, még a fellebészési határidőn belül vagyunk, tehát egyelőre még a részleteket nem tudom uh, elmondani. Azt kérdezem öntől, hogy a Kormányzati ellenőrzési Hivatal, amely egyébként a saját honlapján ezeket az adatokat korábban nem hoztam mi azért furcsa, mert megnyilatkozik, közben pedig nem tartja szükségesnek, de azt mondta Csevándor, hogy ezt a kehivel beszéljem meg, de én a kehivel nem vagyok kapcsolatban, pedig azt gondolnám, hogy ha kehív bármit mond, az a hollapján fel kell, hogy található legyen. A kormányzati ellenőrzési hivatal az ellenőrzött szerv adószámának felfüggesztését abban az esetben kezdeményezheti az ellenőrzött az és együttműködési kötelezettségének jogszabb és értő módon nem tesz eleget, és egyebek között ebben például az is benne van, hogy önöknek a vesztes pályázatokat ki kéne szolgáltatni, amivel kapcsolatban mindenki elmondta, hogy nem volt még erre precedens más ügyekben beleértve például a frekvenciáért való küzdelemben a veszteseknek se kellett, tehát ilyen elvárás sohasem volt, az ezzel kapcsolatos adatkezelés mi alapján történik? Felünk se volt még soha ilyen elvárás, és nekünk se volt gyakorlatunk soha, hogy a nem támogatott szervezetek listáját uh, nyilvános. Most más rádióban lehet, hogy mondatokat mondanának, de ahogy Gulyás Gergélynél kiavítottam magam, most nem fog szándékosan mondani egy olyan mondatot, amire később azt mondanám, hogy rossz tréfa, megpróbálom visszahívni úr a Veronikát, ilyen hangot, én még életemben nem hallottam, de minden nap kísérleti a minden nap utolsó adás. Hülye az, aki nem érték elő, hogy ebben a rádióban dolgozhat. Jut eszembe a hétvégén, meg a Bakács és ebben a műsorban, majd beszélgetek fel, hogy mi lesz az. eltetszett tűnni, de látja, az akarat megvan, ismét itt van. Figyelet. Na, hol is tartottunk? Arról, hogy a vesztesek. Ja, igen, tehát mi se közöltük sose a veszteseknek a nevét, és erre nem kértük nem tőlük felhatalmazást sem. Tehát nem gondolom azt, hogy egy szégyenfalat kellene kilistáznunk minden alkalommal, amikor támogatási döntést hozunk. Az egyik okunk arra, hogy ezt nem hozunk nyilván az az volt, és továbbra is az hogy ö, nem kértünk ehhez felhatalmazást attól a több száz szervezettől, aki nem nyert ö, támogatást. Ö, másrészt, ebben az esetben ö, mi mindig is azt mondtuk, mind a kenyének, mind másoknak, hogy ezek olyan jellegű adatok, amelyeknek a kiadására a norvégokat a támogató képviselő finanszíti mechanizmus irodának a felhatalmazására lenne szükség. Ö, hiszen pontosan ebből a szempontból ö, nem teljesen pontos a, a kormányzati ö, Állítás, mivel a nemzetközi szerződésben az okotás alapítvány nem jelenik meg, hanem az jelenik meg, hogy a bűzfeli finanszírozási mechanizmus iroda ennek az alapnak az úgynevezett program operátora azaz működtetője. Tehát minden, tehát ők viselik érte a végre, végső felelősségét, tehát mindenfajta kérdéssel, problémával aggálja, hozzájuk kellene fordulni. Tehát a Kehi-nek is nyilván hozzájuk kellett volna ezügyben fordulnia, és velük együttetni arról, hogy mi az, ami átadható, mi az, ami nem átadható. Mi a pályázók és a támogatottak szempontjait is figyelembe véve jártunk el. Azonban az nem teljesen igaz, hogy mi nem működtünk együtt a kihivel, hiszen a mi működésünkre vonatkozó, a mi pénzügyi tevékenységünkre vonatkozó adatok nagyon-nagyon sok kubat adatot átadtunk nekik, de amelyek kifejezett tehát a pályázatban a kapcsolatosan, és így számukra, hogy a támogatókkal és az ő képviselőikkel kellene... Ön közben egy lift beszállt de be, vagy mi történik? Nem más, miért a hangon vagy? Igen, hirtelen egy bunkerből kezdett beszélni. Hát akkor lehet, hogy ez a telefon itt valamit dökködik, mert én ugye ott. Egyel menjünk tovább, és ez az utolsó pillanat lesz. Az, hogy egyébként információ kiáramlásával kapcsolatban egyes orgánumok, vagy az ügyesség milyen érdeklődés mutat, erről hosszan beszélgethetnénk, de ilyen hosszan nem fogunk beszélgetni önmagában attól mindig ki akadni. Egyébként teszem azt hozzá, hogy a magyar nemzet nem írja, hogy a Kehi október 15-ig hosszabbításként a népszabadság képzelje el, valahonnan ezt megtudta. Ez a magyar nemzetet ennyire nem érdekelte. Viszont itt van mindjárt a címlapon a magyar nemzetben. Látta magát? Tényleg? Igen. Itt van. Ó, mit a megtiszteltetés? MTI fotó Kovács Attila. Biztos megvehető, hogyha tetszik önnek. Azt írja, egy lapunk birtokába jutott levelezés bizonyítja, tehát valamilyen módon. Tehát tudja, ilyenkor, amikor például azt mondják, hogy elvisz a rendőrség különböző iratokat, majd a magyar nemzet azt írja, hogy egy lapunk birtokába jutott levelezés, akkor tényleg minden rossz hiszeműnek azt tudom mondani, hogy van alapja akkor, amikor azt mondja, hogy az ember aggódik amiatt, amit elvisznek tőle. Hát mi már régóta algodunk. Olvasom a mondatot, egy lapunk birtokába jutott levelezés bizonyítja, hogy az Ökotás Alapítvány nem a benyújtott pályázatok szakmai értékelése alapján döntött arról, hogy a Norvég alap milyen szervezetekhez irányít. Előfordult ugyanis, hogy a szervezet igazgatója ön által vezetett bizottság nem a tendereken a magasabb poncából elérő, ugye erről már volt szó és akkor ezt e, e, részletezi, illetőleg van Illés Mártonnal kapcsolatban egyébként, válaszában az Ökotás alapítvány Igazgató arról számol, hogy ez a probléma már korábbi beszélgetéseken is előjött ezt idézni tudom, ezt én is megtettem a kormányzati ellenőrzés, igen irányított pályára nincs újdonság régi van. Uh, akkor erre most új szent válaszol, vagy hogy új elmagyarázom. Tehát ez, amit írnak, ez ugye az, alapvetően az előző ciklusra vonatkozik, és az információ forrása, korábban is ez a bizonyos önszám uh, a könyvizáló jelentés volt, és már elég sokszor elmeséltük, hogy az előző pályázati fordulóban új velőtt az értékelés, hogy a szakmai értékelők elvégezték külön az értékeléseket, Pontoztak, véleményt alkottak, majd összeültek, és végigbeszélték a pályázatokat, és ennek mentén, annak függvényében, ahogy egymást meggyőzték, vagy nem meggyőzték, változhatott egy pályázatnak a, a pontozásban pontozás, elfoglalt sor vagy helye. Azt gondolom, hogy ez egy teljesen normális és természetes, hiszen a vélemények ütközésével a többszem többet lát elve alapján, egy pályázatnak a értékelése módosulhat. De ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy ez szakmailag vagy nem szakmailag történt, éppen hogy nagyon szakmailag történt, hiszen különböző vélemények és nézetek ütközés eredményeként alakult ki a végső sorrend és támogatási döntés. A jövő héten még eldöntöm, hogy milyen formában tartsam önnel vagy Cepregi Nándorral a kapcsolatot, mert csak azért nem beszélget az ember, hogy beszélgessen, annak sok értelme nincs. 15 a szerda, szerdán ismét fel fogok tűnni Csepregi Nándornál, és csütörtökön már bűszen olvasni fogom a kehi jelentést, hogyha egyébként lehetséges, miközben azt hirdetem nem véletlen, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Örülök, hogy hallottam. Én is köszönöm. Viszont hallásra, Nora hallottak. Köszönöm.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 kivitelezőket is keresünk. Te e-mail címedem? Igen, Használjuk az én e-mailt. Jó, akkor szlédszíves mondani. gmail.com. Magyarul, hogy tamás.Vadas.Kukasz.Gmail.com-ra jelentkezzenek azok, akik ezt a felhívást értik, és szívesen, vagy a rádió kedvéért ebben részt vesznek.